E lartësojmë nërsa salavatet, salamat për shëndetit më të begatta Më pengamberin tonë të dashur, Muhammedin a.s. Shokve të ti besnik, familës të ti të pastor dhe gjdo muslimari Cili shkom pas rrugës të ti me të mira dyrë në ditë në fundit të kësaj bote Të ndëruar gëzër, jemi vetë të mëse duke elan gjysën e Ramazanit pas E lusim Allah unë të bare kjo e tjara Qëzot i ongjële gjelaluhu adhorimin të këtë bo Kabul A gjerimin të ravijat, namazët, lutjet tona E të në mundësën Allahu gjelora që pjesën që kam betë të ambushin me veprat të mira e të nëzajmë natën e kadrit duke e lutur Allahun të bare kjovëtara që emrat ton të ishkruan nga emrat e banorës të gjenetit. Do të vazhdojmë e lejnë Allahu të bare kjovëtara me trajtimët dhe sieljet dhe karakteret e Muhamedit sërë Allahu a.s. Me kategoritë të ndryshme të shëqërijes të cilët e përbëjnë familjen e madhët të njërzimit. Por mendëm në lidhje ratën e kaluar një kategori e cila llogaritet nga kategoria e shkelur e, e domosdhom që bëhet zullum mbi ta, kategoria e argatëve dhe punitorëve dhe møditësve e kështu me radhë. Pra i kategorive të dopt që llogariten e çopëngambel alay salatu selam kishte një trajtim të veçantë me ta, edhe se e, ishte i dëhëshur dhe i moshurshëm me ta, është një kategori e cila ndoshta shumica e njerëzve nuk e porbojnë numrin e kësaj kategorie, por se shumica e njerëzve duhet marrim mësim nga ë uh, ekzistenca e kësaj kategorie në mesin e njerëzve e pasaj të marrim edhe më shumë sin nga trajtimet e Muhamedit aleyhis sallatu wassalam me katë këtë kategori. Cila janë këta njerëzve të, të anjës që u mungojnë shtica të caktuara? Kan gjimtime në fizikun e tyre. Pra ose janë të verbër, ose janë të shurdhër, ose janë të çalë i kanë kambë të shtremta, apo i kanë duar të shtremta, apo u mungojnë gjishtat të saktuar, pra njërës të cilet u mungojnë nga kriteri normal, edhe natyra normal e njëriut, u mungojnë gjërat të saktuara. Apo, e si ishte për nga mbejnë lejtë sëllatë sëllatë me këta njërës? Filimishtë të zë do të digush se këtë palë të shëshrijezë Do më dhe nuk e përbën numëri madhi njerëzve Theemi po, mirë po, ata janë njerëz Bite tonë, vlezër tonë, e kështu me radhë Njerëz të cilët jetojnë mesin tonë Kanë mungesa të cilët nuk e plëcojnë nga normalja dhe standardi i natyrshëm Për nga mberi ale i salatë vë selam kishtë të kujdes të veçanë Ndhe këtëre njerëzve Kishtë të kujdes nga i ndaj këtëre njerëzve Qka në lidhë neve me ta, në lidhë e para që të mar që ta dimë së Allah u gjiluale nëse ty ta ka dhanë synin e dikujtja ka marrë kjo begatije madhe nëse dikujtja ka marrë dëgjimin e ty ta ka dhanë kjo begatije madhe nëse dikujt qalon, hec stremt, e ti hec drejt kjo begatije madhe nëse Allah u gjiluale ka bo dikan të shumtuar në ftyrë e ty të ka begatuar me ftyrë të pastër e ftyrë të normale kjo është begatije madhe a po, andë Allah u gjilë gjelalu kërkon prej neve që ta fanenderojna për begatit tona E ibn e juozin e rrejtar vetë muslimanëve kur e ka komentuar këtë kategoritë e njerëzve para se të hyjmë në trajtimat e, e pejgamberit aleyhis sallatu wassalam nëse thot dikush pse i ka krijuar Allahu këta njerëz? pse i ka krijuar dërbërin, pse i ka krijuar të shurdhën, pse i ka krijuar të çalim, pse i ka krijuar të shtremtin, pse dikujt ia ka dhënë 60 dikujt tragjisedh, pse pse i ka bërë këto njerëz kështu? Pse dikush e ka shpinën për shembë ë të fryrë, edhe për egjimtive të caktuar që janë në mesër e njerëzve Thotim një gjëuzi Për të treguar Allahu Gjelle Gjelalu hu, Se begatia e të shëndojshve është e madhe Ki mujt edhe qështu më kanë Ki mujt edhe qështu më kanë Sikur që Allah i ka kryuar kafshet që e cënë zvar Me, me kam medur, e me dur E të e cënë zvetë me kam E duar të ki Dë më dhonë lartë Qëka argumenton kjo Se ke mujt më kanë edhe qështu E je lartë Ta ka vendosë Allahu Gja kokën lartë Ti ka vendosë dur të lartë Ti ka vendosë E ti e shef kafshën si zvarritet me hunden e vetë E si zvarritet me gojën e vetë E kështu me ratë Andaj egzistenca e këtyre kategorive të njërzve Të paralizuar Apo me të metafizike Apo të gjimtuar Apo të sakatosur në disa prej e, normalis dhe standarit normal është shfacje e begatijës Allahot për neve Pra Allah u gjithë atë kërë Qeqish ka mujtë model tjetër Ki mujtë që shtu mu ka Ki mujtë më slepa botën heqë Me ardi verbur Mi përti e shë botër, e shë gjelbrimin, e shë dritën e allahu gjeni gjelani I dë gjënë zërat, i shionë gjërat, e kështu mërat Dhe e dyta të sprovë për ta me fitu shumë të allahu Sprovë për ta, pro sprovë për vetë njeri unë i cilin mungon Edhe këtu vëzërhin, këtu do të shojmë se pengamberi a.s.t. Të kategorit e njëzët sëtë kanë gjimtime E ka futë edhe kategorit e njëzët sëtë kanë gjimtime mendore Pro përshimë nukot të aman. Ko pak mene e shumë i mungon Apo ko gjysën mene e gjysë me i mungon Ekshtu më ra Gjithashtu këtë kategori përbëjnë edhe Ata sët janë të uh, goditur me epilepsi sët, Apo epilepsia është dy loje Epilepsi prej e gjineve Edhe epilepsi prej fizikët Prës shregullimit të, të avujve edhe uh, oksigenit edhe gjakut në, në trupin e njeriut Kur do më dhëra ta krioj një loj goditin e trurin e njeriut dhe shregullohet njeriut Qalohu në shregullohet, bije, izije, gjuha, e pengohet e kështu më ratë. Janë të një ora, tati nuk him dhe mëllon më detalët shumëta, nga se ajo është kategori shumë e male. Andaj, fja, e, Allah u gjelohet i ka ndak resa në këtë form, që tua të regon të shëndojshve shëndetin, edhe ti të regon atyre që i ka sëpruvuar, se kjo du nja hargjohet, e vjen një dit ku pagu është në seke, e ke dëgjuar Allah unë të bareke. Kjo është dhe se do të kemi parasysh në, në kategorin e njerëzët të cilat i ka sëpërbuar Allahu Gjele Gjelaluhu me gjymtive Si ishte pengamberi ale i salatu sëra me këta njerës Si sile me këta njerës Pengamberi ale i salatu sëra Adhin se kanë zirë imam Bukhari ju E ka qmuar <coughs> shumë synin Begatine të pamurit <coughs> Sa për dije dhe informacion Në mesin e pengamberi të cilat e sëra me dhe shokve të të tëre Ka pas njerëzit të që kanë qalu Kam pas njerëz me kom të shtrembët. Kam pas njerëz që thonë kanë çel të verbë. Dhe kanë çën me epilepsi. Dhe kanë çën njerëz që u ka munguar një numër i madh i shisave. Dhe nuk ka ekzistuar në shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i shurdhër. Nuk ekziston i shurdhët. A ndaj në debatin e dietarëve, sa është shini më i mirë a veshë, o një debat shumë i gat, a voluk do të him Faratina, por shumë shkurtimisht, vlefshem, a është shini më i vlefshëm a veshë? Në numrin e madh dijetar thonë synin, por shkakti i hadithit shka asa da përmendni, që ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasalam, sa ati cili mirë të syri edhe bën sabër shpërblimin e ka xhennetit. Apo mirë po i bën kayim el jouzia, në një libr të madh thatina, ku e ka shpjeguar domon kët debat, asini avëshi, ka thonë vëshi oj më i madh. Vëshi është më më i rëndësishëm, pse e para ka thonë ska sahabe shurth, 1, 2, ska pejgamber shurth skapet nga Bardhur. A ka pejgamber verbër? Sigur Jakubi alayhiselam. Jakubi diu shmor shikimin. Asnjë pejgamber i Allahut s'e ka marr veshin. Edhe thotë ibn Kai me Jozi, "Rall Allahu dikujtë e marr veshin posa nga fundi jetës." Edhe i lë pak. Apo andaj veshit tani nuk kemi më për të argumentet, edhe thotë katërta në Kur'an. Gjithmonë Allahu u jela kur e përmend, "Ja u kimë dhon shqisat, gjithmonë ja nis pi veshit." Ina sam'a wal basar, t'doja vërtet dëgjimi dhe shikimi. Çiko, vërtet dëgjimi dhe shikimi. Andaj tani nuk kemi gjet debat më e vërtetë ta osht me plot fakte, ka libra të shkruara anket mesele se veshjo më i madh se asyri. Mejusta njerëzit lakmojn kasirin më shumë se sa se sa veshin, nga se më veshë dëgon fjalën e Zotit. I bindesh Allahu xhelalu ala. Andaj kjo është temë që duhet ta kemi para syve. Për nga meri a.s. Ma dhiti që kanë gjelim më në Bukhari, unë nga enës ibn i Malik, të të kam dëgjuar për nga meri a.s. Duk e thanë, ka thanë, Thotë, Allahu gjelë gjelalu hu, Ka thanë, hadith kutsi, I dhap të lejtu abdi bi habibetejhi, Allahu thotë, Kur ta sprovoj robin tem, Me dy të dashurat e ti, Habibetejhi kanë thanë djetarë, Ej, ajnejhi, dy sëjtë e ti, jamar sëjtë, Allahu shalanës nuk jamar kur sëjtë, edhe lai mundson me pas edhe i mallin edhe shëndëritën edhe edhe shisat të plota. Nga se porosmoria është në të çeinurit i plot, siç kanë qenë pejgamberët e Allahut edhe shumë risahabet e pejgamberit Ali sallallahu alajhi wasalam, pastë Allahu te bareke ve teala ku robet jam arshit. Edhe e ka thut habibet e tij, dashurat e tij, se i do shumë, apo njeriu ma ndijeshm se si nëse ka kërkan. Ka than Allahu te bareke ve teala fa sabr, e ai ibn sabr. Që është kusht. E ai ibn sabr aw Tuhuma, avat tuhumin hume l'gjenne ja zavendsoj për ato dyja me hyrjen gjennet do më dhe nësë Allah e ka po dikant vërbër edhe ajban savër edhe nësë Allah e ka që këtë së prov edhe ruhët edhe nuk folë të qëka qëka së duhet me folë atëherë Allah u gjelole ja, ja, ja shpërblem të dhe ja këthen me me këthimin më të madhe e është ajo është gjennetit uh, në këta dhithë kanë dhëndjetarët pse e ka prusinin me gjennet nështë Kam dhe në djetarën nga se Gjoja ma e qmuar të kënjeri ju Do më në këtë rast pas vejshit është syni se, se pata nuk e shë botën Pak to Nuk e shë botën Abo pak to nuk e kështë ditë se e kështë ditë Se e kështë ditë se e kështë ditë E kështë ditë se e kështë ditë E kështë ditë se e kështë ditë Se e kështë ditë ti që ishë farftirë e kjerë Para më në marën këtë dunja Dhe ka njerë së lindit t kë këtë arkia që sabegati ç't i sheh e pastaj me këtë si subhanallahu shoh me harame allahin ai ruajt sytet on nga harami a me kanë ndjetarët për çka ç's'i është është shisë e madhe begatia e madhe edh ja merr allah uje lova ja kthen me xhennet nëse ai ai vën sabër e dyta kanë dhënë për imsimeve kanë dhënë sepse allah te bare ke u talla të sikur i thot robit ban pak sabër se kënaqësia me këtë shit ndonjë kryhet kryhet çosot vet Tje, a i patës i të sifatë të ki mëndrujit Nërsa me pa në khiret është mesel alama e madhe Nga se të ndëruar lezër banor të zjarët nuk shohin Banor të gjenemi nuk shohin Andoj thëtë Allahu të bërë në kjo e të në surën Taha Surja njëzet E bën një biset Një pagan Një jo musliman Në khiret ku ta futë Allahu në gjennet Ku ta futë Allahu në gjennem Allahu në ryt Thëtë kë njeri Thëtë Rabbi Zoti jemë Lima hëshërë të një ame Pësim kërin gjallë dë verëbër Vë katë kun të basira Se unë në dunja këm pa I thotë Allah u gjelona Kë dhalike E tëtë ke ajëtuna Thotë Allah u gjelona Qishtu të patanar Kurani edhe pengambert Edhe pengambert salam, E ti për gënjështrove Qishtu të këna bonat dë verëbër Ti si i kishtu të si shifë që ajetët A doj të ashtje i verëbër A doj banor të zjarë të ndëruar lezër Dën Paramenot tan jetën përgjithmonë dë shkohet Si ka sëjtë Andajta të të përnkajme lë gjëzije Më ranë në gjenëm cila Se din kush ati dënue A bëhaj, keni pa edhe përdorin Njërzit kuri, kuri prangosin dhe i burgosin Parin sen Jam shenin sëjtë Për mjë ashtu azapin Edhe kuri morin e porpykje Keni pa dokumentar apo film e kështu me rap Apo romanen kushka lezue Jam shenin sëjtë Dhe i funnë ta këfëll tashë jam shilsit edhe e torturon edhe i thot fol i thot fal. Allahu i jabanorën e zjarrit, e fund zjarr edhe jam mar shikimin. Nuk e di kush atë dënuar. Allahu laroj nga xhenget e banorëve të zjarrit. Ataj që ndan dietaret në komendë të hadithit, Allahu i thot robit, "Bani sabër të verbërit. Bani sabër, sepse takthaj në xhenet. E sa që jetan xhenet është e pafundshme." Kjo është atëse ne ka përmend dietaret në në kët në kët kontekst. Gjithashtu thot Ibn Battali, ky hadith argumenton Se sabrim belaja Shpërblimin e këngjënet Sabrim belaja A ka belaja matë madhe Se me ta mërë Allah unë i shqis O shbela e madhe Na, gjerate, Me njërëma se ligerate me lejnë Allah unë të bada kjo e tëra Të flasim për të sprovuarit Jën shqisa Po sprovuarit në sprovua tjera Sprovuarit në shëndet Sprovuarit në humbjene e, të dashurën Sprovuarit në ndryshur Mirë po kjo është i sprovum shqisa Në shqy ekshë marat Transmeton <coughs> Jabiri ibni Abdullahut, aty din ça ka nxjeli Imam Tirmidhiu, ka thanë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thanë, kjo është hadithi i të sprovuarve. Ka thanë pejgamberi alayhisalatu wassalam, "Yawaddu ahlul afiyati yawm alqiyamah." Atatëzat kanë jetuar në afie. Afia çfarë do të thonë? Shëndet. Siguri këti kanë bos. Apo të cilët e përdorin afat. Do të thonë në të bos mirë të të, të, të ruajt uh, shëndeti, nga xhua Arabe. Thot, sëm, do të dëshirojnë Kër dalin qëno shka janë konë këtë dunjan Në ditën e kiametit Që të juje për shpërblimi I atyre të sprovuarve në këtë dunjan Pro deli shëndoshin këtë dunjan shka ukan Me të sprovumin dunjan para Zotit Kër të shove shka fiton kë i sprovumi Kë i ka me than Ah, si kur edhe une Ti shakon vend këtina Thotë pengamere ale i salatës selam Kal me than prej fjalve Ah sikur trupa tona, lëkura tona të ishin pre me gërshon në dunja e të fitojla si kta. Nga sa tarë zëndrohen muhabetet, ndrohen gjërat. Dunja është e shkurt, vallahi. Shikon njëri i ban 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet, 60 vjet sa shpejt. Edhe më pyet ku është dunja? Nëse ti ndan kohën në të shkuarën tashme dhe të kaluaran, e tashmja e, e kaluara ka shkuar. E ardhmja është të pasikurt, e pasigurt, e tashmja shkon përmendih. Që që të ashtë ti, sot dikta sa shpetë që kalon. Si ka mundësi për të pak qaste, me e hupë knasijën e Zotit, subhanehu, subhanehu e tjala. Ka thonë pengamberi a.s. do të shpresojnë disa për e njëzë që kanë qenë të shëndojshë këtë dunja, a ah, si kur me gërshant në këshin prej lëkurat tona, a sa dhe më dhezër kur prej e të me gërshant njëri? A ba, me prej me gërshant në dhezër, dhëtë më ka në doktorë, pra me ta prej trupin Me ta prae trupin doktorit për, met, për t'mere, me për të merë me të merë me tu, ti e pagun. A ke bajjësh po mbledh mobilizon? E pse se dham shumë kjo. Po pa para mëno me sprovualla u djëluala e ti në akhirat mësh për bluje. Këso ka dhon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çikë ka çën trajtimi i parë? Çetë trajtim të pejgamberit alaihi salatu wassalam, e ka pasë pejgamberi alaihi salatu wassalam kurika pat të smurët, të, të sprovuarit, të gjimturit, të sa të kanë pasë gjimtime në trupat e tërë me të meta. E për nga më bërja lejë sëllatër se më ka tanë Allahum me edhjibil bes, rabben nësë O Zotë, lërgoje së mundjen Ti e Zotë i njerëzve Ishpi enë vë enë të shëfi Shëroje se ti e shëruesi Shëroje me një shërim Pas të cilët s'ka së mundje Shiko no, Se për e mësam o shpraje kër i ka po njerëz të së provum O shpraje kë shumë Dhe o shlëndu shumë Dhe e ka, e ka toleru për e mësam E dhe njerën që sukon të mamë I dojnë se ti, më njële E ka ndalë më njëlejti në rukë Pak me bo mua vetë I ka lipë gjithka E mësa më ka ndalë ka bo mua vetë E ka trajtu sikur Sikur njëre i do më donë normal Alehi salatu e selam Andaj ka ndonë itarë që ka të smetuar Ima Bukhariu se pengamberi Alehi salatu e selam Lutej me këtë lutje Gjithashtu pengamberi Alehi salatu e selam I ka trajtuar njërzit e sprovuar me, me dhënjët shpresës Dhe me thiri e përdurim Të rekon ataj i më një ebirabah, më zanë si abullaj i më një abbasit. Ataj i më një ebirabah, ka qenë, që kuj ataja, më zanë si i më një abbasit. U ka një zi, shumë i zi, edhe hiq i heshëm. Mu i po fati ti me mësuti i më një abbasit. Fati ti me mësuti i më një abbasit. Nërsa në njeri ka thonë, që ishë ullëve të ki zivi? Ka thonë, po këtë ka të rëshingu i më një abbasin. Në janë në ajës për Në përshemë njeri kur ka aftësi Nuk intereson e ka bëj zivja i bardi A bëj Përshemë në qitën dënja A të intereson ti ku që ka regulu kompiterën A i zia i bardi, a bje ma materjen E për në do të ilmi na dënjarë Dënjarë në ngurojnë në nëse nuk ka Dënjarë nëse nuk ka Të më do privilegja për dënjarë autoritet të lartë Thot ataja Ibnje Verabah Ishmi me Abdullaj ibnje Abbasin Gjallin e agjes për nga mberis e selim Dhe E pam e pam një gruaje ngjabe xez. Edhe më tha Ibn Abbasi, o ata, apo do më të kallzu për një gruaje, a do më pa një gruaje xheneti në dynjë? Tha i thosh, "Bela, qysh jo? Do më pa." Tha, "Qirës ke gruaje?" E ka pas emrin Suaira al-Asidia. Suaira al-Asidia. Po çeshi që gruaja banorë e xhenetit. A darazot i thash, "Pi nga, pi ka banorë e xhenetit." Ose ata ja qonalin. Për nga, ka thonë që kjo gruje, që kjo plaka, ka arë të pengamberi a.s. edhe është ta në kuve. Edhe i ka thonë nja, rësullë Allah, une jam për jatërët sëtë usra, jam e godit me epilepsi, lodna edhe goditem. Pasaj kur goditem, zhveshem. Dëse di që jam të ba. Apo, hin lezo për epilepsin, apo kush ka një uri e dinë se për, shparë, për flasin. Fedë Allah e li, lutë Allah unë të më shëroje i ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam in shitti sabirti si dush ban sabr ولك الجنه الله تايب جنته oferta e parash ka dal si dush ban sabr pse sa nuk agut minja alla gadan shejhul islam demia that te gjitha gjevapet e, e pejgamberit alayhi salatu sallam ishin nese pyet si ska dit me pyet ja ka merremetu edhe pytjen ka do ka dal çshtu vetet mos anena sigurisht ka i tha babas zaidit hariths ska i tha Së është problem, vetë e djallin Do mene, do më arë, është lir, i lirë Që ka i thaaj, për të i drejtës Ko këti të Drejte, për të i drejtës, pëse? Pa jep zhidhje, jep zhidhje Që ka i tha, si dush bën sabër Allah u ta jep gjenetin E si dush, unë e tash e lutja Allah Që ta shnoshaj? Sallahu alai yusillam I ka thonë njo, ka me bën sabër Ka thonë mirë po A mune është veç me lutë Allahun Kë të rdzona të mërujë Allahu më zbulona që ka gajnën e kapas më zbulohet thot ibnë haqën e skalani thot kjo gruje kur zbulohet masi të kape ajo goditja epilepsis është e arsjetu me parazotit nëma kër ajo e hum kontrolin i hum truni nëse e epilepsia e blokon truni iq nuk është ish nuk është ati mirë ajo kër njeni nuk ati ajo shka gjuna me gjithë ta pi, pi dashnijës ndaj moralit Për i uretjes daj zhveshës Ka, thon, ka me posa për jesua për goditjen Luta Allahun Mos të zhvishem E mirë, njeri trunin me veti Gruja trunin me veti Edhe zhvishët Thothib në hasës kalani Sa e mirë u konë kër gruja E arsietuar E justifikuar me arsien me veti Abo, ti me bon gjumë diçka Thoth dikush, etës në logarikin e me të morë Gjumë mëre, ku e diunë që kom po Kjo është marran së në gjumë Këjit s'ka menet Histi, sa të dujsh preka i s'ka A i bënë gjeset të, të quditshme Vjelë e dalin gjërat të pakanshme për i tira Për i ti, i lëviz dur që i zduhet Zdejaj, pa sa i këthjelën Ka thonë, veç luta Allahun Mësë zhveshna Edhe ka ba doa për nga mbele a.s. O Allah, vetë mësë zhveshën Edhe gjithë mën kur ka Do mone ka kapë, nuk është zhvesh Radiallahu anha wa A doj për nga mbele a.s çfarë bënte të sprovuarve u ofronte Xhenezin. Me sabër. Sabër bë. Këtu një gjë që na vjen me sabër, e di. Shigo ki muaj shkoj, subhanallahu. Gjysma muaj shkoj. Yonat jo hajgarën e njerëzve shkoi i Bekumin. Sa problem, mir po, po, po, po, po, po, po, po, me dhon vetës, me vëdë të zbullhat. Mir po, me kajt pak. Se nuk e di ja me vëllat ja kimë mrinë çeten e Abazan. A Covidi sa njerëz na i mor nëve? Covidi në kuptimin Allahu jëluala. Sa njerëz jo e Covidit Ka ndekë, pje gjelik Abo Të në motaj e disja e zë Ramazan Nëse ka ik, nish, ka mëj, ka të ka ikë, nishka për 5 mëjqit Ka lumë Të cili i shkoj Qy zane këtë 500 Qy zane dheqin, qy zane tekin Qyre zane njës të shtaten Sepse Këto, këto dhe vëzër së për së rritën Allah unë amuncovët me i bushme veprat mira Ado e pengamberi Të sëmurve dhe të sprovuarve Njerë ju thonë të ban një sabër Asi dushu në e lutë i Allahu në gjillu ala E Allahu të, të shëron dhe të pasro Kjo ka qenë prej asveqka ka pasë pengamberi a.s. të radit Gjithashtu një njeri që ka të regu Otman Imni Hanif Thotë arë një njeri të pengamberi a.s. dharira l-basar Nuk ishte si Nuk ishte, nuk ishte si Edhe i tha pengamberi a.s. Ja Rasul Allah A nuk pelu të Allah unë të më shëroje Të më këthej e sinin që ka i thapin nga mërë që ka i thapin nga mërë të madhe me gjithë të tapin nga mësëm kë i të mendikat për njerëzit të akireti apo njërë përshimë nësë dhëtë po, përse su ka lut të këthejët sëjni sepse ka ditë se Allah ma si pespërvon po do mi dhëndi shka këtina ta nuk pe lutë Allahun të makëthejët që kimin që ka i thapin nga mërë si dujsh lutëm e si dujsh bën sabër kjo maj mirë për të t on nuk ka nuk ka vëdorë. Atare i ka thon pejgambësëm, marabdes, i ka gjazua dhe ka bëu lutjen. Omon pejgambësëm gjithmonë të sprovuara jo ka ofrua që ata të ata të bojnë sabër dhe ta kërkojnë të kërkojnë shpërbimin Allahu te barrake we taala. Gjithashtu pejgambëli alay salatu selam nga përpikmëria e tij në të shprehur dhe në mërtim ka qenë shumë i kujdesshëm që kur e ka pa po donjë të e, në një njerëz i cili mungon apo ka ndonjë tëmet si verboria apo çfarë do qoftë e ka thirrë me emër të shëndosh. Për shembull, tregon Xhaviri, a dinë se kanë xert Imam Al-Baihaqi nga pejgamberi alayhisallatu selam, thonë vit pe detra na tha pejgamberi alayhisallatu selam, hajde të shkojna te ky mesy, te ky shkashe. Intaliqu bina ila al-basir alladhi fi bani waqf naudu. Ka thonë hajde të shkojë atë vizitojnë, të shkojmë në safet. Të që kishë ka she Thotë gjabiri A u konë i verbor A u konë i verbor Pse ka dhonë hajde shkërët të kishë ka she Djetarë kanë pasë kanë, kanë shumë komente E para E para Ska dasht të thoja o i verbor Hajde shkërët të i verbor Me gjithë se i verbori He se kanë i E kanë i këtë të tjerë Ska dasht Për e mësa mi thonë Hajde të kjoj i verbori Për e këtë hajde kjoj për shka ka sy Dhe komenti tjetër Njërë pë djetar, Oja i njohër e të të hawi Në rivin e ti të madhë Sharchë mushkil e thard Thotë shumë gjatë e ku më menu që këtë adith Shumë gjatë Thotë sepse e ku më gjitë Allah u gjelot në Kur'an E qunë të verborin të verbor Lejse alel a'ma haraj Allah u gjelot përmen Ska për men, të verborin në nga rkes Për atë që ka së më nëtë me po Thotë pse pejonë sa në që këtë adith Tha që në shkojnë atë e kishka kasin Hajë si kasin Thot dhe Me mbledin e ajeteve që e kumbo Edhe hadideve të shumëta Thot pengamber a.s. nuk e ka pas vetëm Allegorik ta Pa e ka pas hakikat Qo në shkojna të vizitojna Që këtë komëshien Që ka e kena me sy Thot nuk e ka pas për që dhe veç Tja boj e qefi A i ka mungu si jini Mirë po thot pengamber a.s. I ka than Qo shkojmë të kishka shemë e zemën Se o musliman Shikoh apo no, beso qall. Alli po sesh shaqe mes vjekunjo. Ky shaq me zejm, kim beson mua. Kjo musliman. Allah i thot, oj bazuar në fjalën e Allahut te bareke ve teala në Kur'an surul Hajj, fa inaha la ta'mal ta absaru, welakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Apo u jan surul Hajj. Thot, vërt në të vërtetë. Pra verboria e vërtetë, në ku si? Verboria e vërtetë do zejm kur s'është e vërtetë. Apo, supozoj një han, një han i shë. Njani, thot, laj, laj, laj, Allah, Muhammed, Resullullah, edhe është i verbër. Dhe kjetëri i ka sitë, edhe është shfarë Allah edhe është shfarë pengamberit. Cëlli është më i mirë të Allahu Gjellivala? Cëlli ka me fitu të Allahu të barek e vëtjala? Në Kur'an dhe zërë, sinit i thëjnë basarë, basarë, më në shëti me ta. E sinit zemën i thëjnë basira. Sinit zemës i thëjnë basira. Thot, imam të hau ju, ja ka përmenë sinin e zem Ai fakti që më thot Rasulullah, e fakti që njef Allahun e o musliman e fal namazin, kjo është çishë, andaj tha Xhabiri na tha beza, çu në shkolla të cili çka sheh. Çiko, do të thotë kjo është sa është edukatë e lartë që njerëzit u mungojnë tmejt, që kanë tmejt apo u mungojnë shisa apo mungojnë për gjëra të tilla, njerëzit në, në standardin normal çemithir me emra të mirë. Apo çemithir me me emra, me emra të mirë. Kjo kjo ka të bëjë për traditës Penga me Sallallahu Alaihi Wasallam dhe ka qenë në traditë e, tradit e arabëve, smudit i kan thonë i shnosh. Smudit i kan thonë i shnosh. Por shumë kan thonë, hajde shkoi te i shnoshi. E, I smuda hajde i vizitojnë atë shnoshin. Pse? Me shpresë që ka mushnosh. E jo si plot me njerëzve shkojnë i viziton për shemb, po vallë pikti gripi plot kanë dek. Po nuk të allah. A, jetë më folë për për nuk van ashtë vallë. A gjetrin ndarsëm fol për vdekje. U nuk folën vallë për ndaj domo martu njëri. Le ndihmë e dhënë nga marsanëna ditjetër ka thënë se sa që do një për ratë. Do, për për shtatzëria është shumë rëndësishme. Për shtatzëria është shumë rëndësishme. Pse? Sepse ti ka mund të jë lëndon dhe ka ka mund të jë lëndon dhe ka. Anda për shkak të pandemisë, Covid, sa doktor udhëzime kështu më radh. Thoheshin është e rëndësishme psikologjia dhe shëndeti psikologjik, psikik i njeriu, pse? Se lëndohet. Mum kan tregu vetë doktor, dhe njerëzit kanë nejt na për na për trajtime të të, të smutën Covid. Janqom pas vetë ta dhom. Pas vetë ta ke me Covid. Apo, edhe njëri ka ndruje, ke ke soka ka ndruje, ke dhoma. Pse sa ato të smutjes e kanë thonë, ka thonë, "Kjo e ka smutën teme, kjo vdiç." Ato nuk kanë me dek. Kur ta muje, kur ta muje psikologjia, se ti ke me dek. Në ditë pëtë pe të pejgamberi Ali sallallahu aleyhi dhe salam, i kanë treguaj, "Ajde se është njëri i smut." Pi shku me vizituar. Edhe ka shku me vizituar, beu sa ka thonë, "Pasrim inshallah, kam e kaluar." Kalon inshallah. Aba, e ka thonë jo me qëfar të kaluve Ka thonë unë jam të prit me shkut e vorët E kjo jam të prit me shkut e vorët Për nga mësa më nuk i pëllqiti Tha e po qështu shti atër Qështu shti Tho të rësmetusi Ma sëtër ditëve arë lajme se ka ndrujit Ka nërë di komente Komenti parë se ja ka këti fjallën Për nga mësër Për nga mësa ka thonë pas trejma jo Unë e po shkut e vorët Shko E dyta edhe ma e sakta është se e ka mëjtë, si ki ka. Epo? Ka me dekë, ka me dekë, ka me dekë, ka me dekë, mund në shme dekë. Sot shkenë se ka vërtetun, nështë mjekësia. Letë zonë. Mjekësia ka vërtetun. Nëse njeri ju, të mundë, fiksohën, se e ka o një smundje. Nëse nuk e lufton këta, i ba që ajo smundje. Ka njësë vërtetun. Por që e mullë, në duket se kam kancer. Në duket, në duket, në duket, në duket Lëjo për pozitivitet, lëjo për të mirë, lëjo për fjalë. Andaj e kjo vlen edhe për na, në teatrin. Mos i thuj njëri, s'kanë mirë valla diçka, po pra, më mirë keve. Po i thëj me valla mos ja duhet këtë fjalë. A disa njerëz vallaj mankohet, janë janë spruvu. Hasurat sot medal jashtë, pat më shku hu nd, a keve kontroll, po le valla njëri të li, le njërin të li. Në sa i thotë s'kam mirë diçkan rregull. Po mos, apo ja, there on his five me. E lëndon vallaj vëll, ka njerëz lënduar, lëndohet. Se aje ka një bardë vetën Mënëzise e bardë Abo, a, ba, a di sa njeri Mësani u gjume në kontrolla Shiko për mësra Thonë dhe hajde shkojnë të kishka shë E ti tjetët të shka i tha Apo dhe më shku të vorët Për të radit të kontrojit A dhe kjo është kuidesi i pengamberi së sellem Da njerëzësët kam pas të meta Abdullajvni me së udi Shoki pengamberi së sellem Të rekon Abdullajvni me së udi A di nëse kanë ziri imam Ahmedi, Se një ditë pëtetve, ka i për një dru, ka i për një dru, abdodaj mesudi u konë i shkurt edhe shumë i hojnë. Sa që omër këtabit, kër e ka pa, omër këtabit u konë shumë i madhë edhe kër ka i për një kalje, përmenda, i ka prekë kamët në tokë, që që i madhë u kamët. Kër e ka pa abdodaj mesudin, abo, abdodaj mesudin gatë me pengamberin sa zelle, njarën për shtatu lemavet pengamberin sa zelle, Shumiça me dhëbën e hanafia është i bazuar me me dhëbën e Ibn Mesudit radhiyallahu anhu wa wa arda. Apo e, e kur e ka pab, ka pabi e, e kam lu. Apo? Ajo kanë shumë i madh e kam lu, edhe ka kesh ka thon, gjithë kjo en kit ilmi mush. On e nidit be dit, dit Allahu Mesudi ka i bim deg. Dru. Ta morën cop për misfaq ta boje. Nëse arab misfaqën në e ka mohën nga dru. Apo? Thot edhe kur ka hip, kur ka hip Qa ka ndodh U konë U konë shumë i hud Edhe frime e ka bajt Edhe sahabët kanë kesh Kanë tha o këqirëve që farë kam ka Frime e, e banë kët Edhe pingamberi Alei Sallatë e sarab E kam murë pak me shqetsim Ka tha pse po keshlit Ka tha ja së dhe po keshna me kam të këtina Që ka në thanë ja e ja së dhe Allah I ba njani jo jo une jo E banë gjunain e banë gabimin Jo ja, valla une jo ja. Pas ton dëshkimit që kanë kuqhat i bollë, kuqhat i bollë gabimet. Konjoni thotë, "Ko, ko video jo, vlerëson dëshkimin për Zotin." Luftrat janë dëshkim për Allah, Allahu, xhella Allahu, më mësh, më mësh, më shërsim se Jezu mbi provu. Ne vona i bëm junë Allahu, xhella, pastaj Allahu na i çet në kallopet të universitetit. Tha, "Than Ya Rasulullah, kam të holla për ban era." Atë rtha pejgamberi alay salatu selam, "Betojm në atë i cili e ka shpirtin tëm dorr, që të kam te tina" Janë materanën peshorën e Allahut Se kodra e hudit E nuk shkodë Allahum e kam Njani do të që një atë pës vetja këm njës të ushtruune O gjosh, ka thue E që kur gjosh të tamë sabajnë së në delë me falë Apo, nuk matët be me muskuj Ake pa be tigër Allah Ibn Hezmi e ka një libar shkru me Hoxha Ispanjës Ka dhe nëse ta mërmenja me muskulla mu krenue Shkonë këpë zoologjik shiri Do tigër ato matëvordja Has men, s'ka has kur gjoh Njanim krenot me të vrapu me të shpejt O lepërit tashkon Kaprolit ta, për, kaproli, Sa është i shpejt Në në në në ngasje Shka mund të i mezana ta E me shka mund të i mezana ta E me shka mund është bukrenu për për Allah Tha moni me ka muskeshni Se i ka të ranën pëqore Ki imanin e ka të mad Imanin Që kipni me s'udi radiallahu anh, salat, digpid, dheta, digpid, me bok, an Për nga vela lejtë s'alat dhe s'alat Një ditë për ditë e të dhët A ka një kush Me lezhu kuran Paganet, në qabe, kurakon meket Ivni mesuri kata në unë i a Resulullah E përnësa kata në gjabe, të se ti e dopt Plus të monë, s'ki, s'kan familje madhe Jo kata në ti, dikush ma i fort I unë i a Resulullah Odhë, insistim, insistim, kata në shko Ka shkoj, ka lezu sur Rahman mitë disë qabes I ka thira të të mëdojt Ajo surja Rahman, ataj kanë kuptu Që kanë fatkecia e muslimanve Allah i shodhëna në uzon kejdo dhe uzon të rritet dhe të rejat e muslimanve Dhe me kuptu Kur'an e lezër Në e këmë mërmën shpes Ki mujë, sikur që nuk ka mujë i lahive As nuk është edhe mujë vetëm i lezimit të shkronjave me, me kuptu Kur'an e E ajë Kur'an që ka kuptuot Më në zemr, në zemër e më në në vepër Më mujë shru me neve E lezoj sur Rahman E ata si ta kapën e rrethër Edhe artef e mësëm të ajarë Surë Allah ja këmë lezoj sur Rahman Surën 55 Kur'an Po, ibn Mesud, mos shko më pas i dob ti. Leje di kanë tjetër të shkoje. Po vallallahi ya rasulullah. Wallahi s'i dush prap shkom. Ose kan problem unë me mërrë. Vet shkoj javëz Qur'anin, ka thonë me ditë se i m'lefos unë ua lexoj. Edhe ka qejsh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me imanin e tina. Ka qej burri mad, radiallahu anhu wa ardhahu. A a dhayta alaihi salatu wasalam në peshoren e Allahu xhelala qom detina almatranase se sa Se sa kodra, e uhudit. E një shoki pengamberit ale i salatës salatë, hudhejfe Bdulljeman. E ka pyt, Abdurrahman i Bujezidi. I ka than, oh, hudhejfe, shoki pengamberit së sellem. A ka mundësit, na e tregosh një njeri, pjuve, shokve të pengamberit së sellem, mas i ka ndrujit pengamberit së sellem. Ku shi në gjanë ma shumë për pengamberit së sellem? Culli në gjanë, kështu, në najtëme, në të folëme, në gjeste, culli në Hudhaifa, Hudhaifa ka qen për shokun e pa sam, shërbim sekret te Kaapos. Emrat e kit të munafiqëve ka pas Hudhaifa. Çi çi çi çi munafik. Aleshi kalzua. ka kalzuar. Omr Khattabi ka rgodhan kalzom, po të bëj bejën Allahun kalzom, a jam piçetin ve ajo. Ka thon më shumë gjusto se s'ban me të kalzu. Ka thon mësh kalzom, a ka mend në listë munafikave. Ka thon jo se ki edhe vallahi kur mos si ka zgorkuina. E kanë pyet kët Hudhaifën, cilin gjaht pejgambësin moshu. Ka thon, un nuk di të një ndjerë çetin gjahep mëson në të ndëjtme, në të folme, në të ulme, në të zgjuar, në të himë shtëpijes, në të dalme pishpijes. Sesa Ibni Ummi Ibnu Ummi Abdin, sesa Abdullah ibn Mas'udi. Thiq Allahu ibn Mas'udi, thiq Allahu, kur e ka, kur e ka, e ka mbluë. O andai kanë gjape nga Mbedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë pejgamberi alaihi salatu sallam, nuk e lexon Kur'anin askush më mirë sesa Abdullah ibn Mas'udi. Kushdo ka thënë me mort Kur'anin të freskët Shlezotë, freste, njëmë të, të amore pi Abdullah, Abdullah ibn Mesuri Kjo nga qenë brej Trajtimit për nga meri sallallahu a.s. Ndaj, ndaj njezët e satë U ka mungu dhe një shqis Apo dhe një plëtsim nga standardi normal Gjithashtu për nga meri sallallahu a.s. Nëse e ka thirë ndo një i verber I është përgjigjë Një të dit përgjigjë E thratë një shok i vetë O të ben ibn Malik U kënë i verber Kanit paksin periferit me edhe ka arde për nga mbërja lejë sanatë dhe senam duke qenë në ajme shok të vetë edhe i ka thonë njërë rësullullah unë jam i verbët, nuk shok ka thonë të pokli jem të mahala jeme unë jam i mam ka njërë po beshi e s'pomuj me dalë e kam një kërkes apo vjen në shpitejme e kum caktu një ven të mabajsh gjami fali aty të, të dyreqat e unë e të thiri ato shka jo fali Të abin shpi, të mon Unë shkojt e shkojtë të tjertë, ja u fali namazin A ballën e shpi në teme, të baj gjami A të arë për nga mbërë, a lejë salatu sëlam Në thotë, se efalu, insha Allah Kena me ahë A të arë për nga mbërë, a lejë salatu sëlam I mërë dhisa shokve të vetë Në më bëgjë ma Edhe shkon të këj otbel ibnu Malik Edhe hinë në shpi në vetë Edhe i thotë për nga mbërë, a lejë salatu sëlam Ku po Aderika bo me isharën ka vështëtuar Resulullah. Falem. Edhe përsam ka bëu safin, edhe ka fal dhëra çautë. Aderi grua fal dhëra çautë ka thon, më bëm sa sigur e siguron, i pari i imamit muslimanëve Muhammedu alayhis salam sigurisht ka bëku pra çdo e kia e xhamia. Dhe thotim në Hadithe skalani, kë argumenton se në kohën e pejgamberisë a.s.ll. s'ka funksionuar xhamia e tij. Ka mungsuar shumë xhamia. Muadh ibn Jabeli, a kon periferi ka shkruajë ka fal namazin. Poplit vet Lajës vet Atere u të banë i thot Ripoj më abet pak jasullallah Mon E kryt e punë tash Ripoj më abet se edhe kumboh Edhe kumbohe gjel për tyje Atere ullët për nga mbej E se i verëvër e ka trajtu pak me Pak me mëshir Atere nisin me po më abet Edhe të regon Transmetusi Mahmud, Imi Rabih, Nsari Thot tupo më abet Njani e përmeni një tjetër Një burë, se ka ka dhukush, e ka përmen një tjetër dhe e ka tisu me munafik. Dhe onë, ka thënë, që ki njëri shka u përmen, filani o munafik. Atare, pengamberi a.s. ka thënë, la të kul dhalik, mëse thuj këta, a nuk thëta i la ilaha illallah, duke shpërësuar me këtë fëtyrën Allahu i Gjelluara, atare, këj njëri ka thënë, Allahu e Rasullu, Allah, dhe pengamberi sëmë edin, edin më mirë. Pas taj e ka thonë, mirë përja po Resulullah, shumë bejdo mënafikët, taj. Rrit me mënafikët, të bo, si kur diso, këtë mënafikët i dukën atyra. Veç aja apigenetit ka zbit, të bo, ka thonë Alei Salat dhe Selam, aji që i shpalë këtë prisht taj maj prisht tja. Ba, ka njerëzit smud dhe zërë, nëzajmër, këtë prisht të zë njerëzit taj. O, flasim për në gjamiz, për falim për së kakë, këtë prisht të dokën aty U tjetë, leba ta Skate aj, veç ki, kja maj prishti Ki kujdes piktin në njerëzve Të bajnë fesat madhëzve Se ki nuk e shakë kërkan matë lartë se vetja Abo, e kipë Qka tha, tha, ta ma mërej E nësullamit, po, e kimi pa atë i dashë muna fikat Atër tha pengambejdi Sallallahu aleyhi Vesellem, Allahu ja ka bo haram Zjarrit Që ta prek ati cili thot La ilaha illallah Edhe me kta e sinon ftyron e Allahut Subhanehu, subhanehu O Allah. Problemësam ka thonë, s'ka ja pas problemësam, merra këy munafik, ai munafik. Do s'ka qejë ka ditë mami se kush jam munafiku sa munafik? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pun derë njerëz do shojë rradh. Ndërsa do të shohë subhanallahu njerëz s'ka kujdes se ç'i dëgërojnë të njerëzve. Apo, a gjithë vallë më thanë kujt munafikollë zot. Më thanë kujt munafik. Më thanë çka? Apo, do e por doro shumë lehtë. Ki ark i munafik e ark ai munafiki. Ç'ka mund si më thonë munafik? I di thonë ark i shkafit. Ark i kafirit. Bile mara onë se qafiri, se këja atë qafiri më shëft A në më keq A në i ruje gju Ruje se allohu që ka me të vetë Që ka i tha për më sëram A dhe i do t'ib në hasërës kaleni Që ki sahabja Qa ka thonë për cita Kjo si munafik Ka thonë ajka Pa dishka te aj Mirë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për I tha djali dretë rëjra hatë musumë rëzisë E këna mja falë gjënazën bëbëstan Salallahu aleyhi wasallem Dhe këtë adhjit vëzër ka shumë prejmsime Nuk dhe të ndalim me shumë me, me to e, Prejmsime që i kanë zirë djetarë në këtë kontekst Kanë danë se lejo që njeriu Të cakton në shtëpin e vetë Që të cakton në shtëpin e vetë Vend ku e mërë për loj me zgjidi Vend falje Abo? Si loj faltore e vetja dorshabing averaley sallallahu alaihi wasalam e kanë ndaluar a din se kanë thënë imam e, e buleuli e, e mam nesaiu se taman njeriu faltore xhaminë. Çish? Kan than sigur për shembull ka than alaihi sallallahu alaihi wasalam en yuwattin arrajulul makana alladhi yusalli fi. Vjen xhamia dhe thot ç'ki vjen ajeni. Shkoj ato ç'ki vjen ajoti. Vjen i parë apo? Dhe kjo është prej këto e theksoi mesallozu. Neu s'u ka thënë safi më mirë safi i parë. Safi më më mirësh. Safi i parë Jo a i shka veni i funit Dëllavera si bëndë Allah u gjilëale Ke arë në fun O mu gjamia Edhe ta shajt dhe këcena për qafa A unë e shkajt e Safi i parë Se kjo a i, i devot shmi A i devot shmi Me herët, me herët A e zë në gjami herët. Osi, mësi, mësi, me herët Më si rëna Andaj për nga mbërë a lejë Se da sa më ishte një ditë khutbe Edhe një një janisi Të i kësi njërzit Ta ulu, ulu, se i munove Ulu zërë, Gjamia ka e Shtitane ti s'ka duhet mundesh me vao. Megjithëse në spital me nësë vao, çka çka s'ka dëuot. Po në spital Allahut, apo xhurma, potere, shetsime, e pastaj mundohet dikush marrë të duhet me fe. Apo, po shisë të dallin tani as për Allahu xhelalu, që ka shetsu 500 veta. I ka shetsu 500 veta, i ka i ka shetsu. Apo, a dhe këtu hyjë edhe telefoni. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, mosum hajde me kep. Po më marr me me me, me, me diçka tjetër. Kë e ardhë i funit, rë i funit, Allah. Andaj të të tibë në haqërës kaleni, nuk e fiton shpërblimin e sa fitë parë, a shka s'ka ardhë i parë i. Haraj ata. Ti veç munimin që ka ja ban njërëzë. Abo, e njërëzit ka respekt. Mirë po, andaj pengamber a.s. ka ndalu në hadith, që njëri ju në gjami cakton vënë, që kja vënë i janë. Abo, ka disa njërëzat, pëse pa kizon vënin. Nuk a shpja jodë, Allah Kjo është për azotit. Vendi i parë është e zëvendë, është vendi i parë është e zëvendë, apo vetëm i mamit e lejohet me të kalojnë njerëzit. Pik. Vetëm i mamit. Kjo është, apo jo? Ktu ka shumë sima vetë. Ka shumë sima, por se tani nuk do ti nuk do ndalim me me këto. A ditë tjetër që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas trajtim me e, të verbrit, ka ardhur njëri prej njerëzve të kafos muezin pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam, e ka pas emrin Abdullah ibn Ummi me këtu e ka posë më, më ezinë, e zinë e ka në i verbë të rekon e bi urejra të të arni dit kë njeri dhe i tha e ja Rasulullah së po kam shpesh dikan që me mprun gjami me majt përdojnë së shoh edhe ka njerë pun vjen në mundim ka, edhe i ka tha njerë ja Rasulullah a ka mundësi të mjë pëshlejet falëna të shpia falëna në namazin të shpia pejmë se më ka tha ani në rekon falu të shpia je i lirë për gjematit Se je i verëbër, e ka më shiru për nga mesa I ka ardë Gjibrili Mas i ka këthish minën Edhe i ka thonë, thire thuj Anin e zanin Anin i kametin Ako nga gjamiës Për nga më verë i sallallahu Mas i ka shkullar, ka thonë thire thire Thire të verëbën, e ka nëpruve Ka thonë, hel të smaqun nida e bis salat Anin i kametin A Anin e zanin Edhe i kametin Ka thonë, po e një Ka thonë, përgjit ju Çuqi hadis është argumenti e atyre ulëmave si çu është në transmetim nga Imam Ahmedi dhe çndrimi i sonë Kabajt, ë hoxha i madh i Spanjës Ibn Hazmi, Abu Muhammed Aliu, qall çuqi hadis është argument se ai i cili e ninë e Zotit e ka obligim me u përgjigj thirrjes. Jo e Zotin që ka thirrë të të na me me do të thonë me zmadhus, por e Zotin i cili thirrët me me Zot. Nëse ti supozon, ti e supozon me thirrjen e janë pingjami haja alo salat ti e qasikushije që jenin ti të plot për ulemave s'ki namaz të shpija pa tjetër e ki marrë në gjami edhe pse shumica ulemave si që është mëndimi i Ebu Hanifës imam Shafi'iut edhe imam Maliku dhe këtë qëndri me karbojtë shumë për ulemave ka dhon e ka nëks e ka nëksan namazin Ama namaz jesh valid. Ado kë kaqasim për traditën e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem, që megjithëh mshillin që ka pas ndaj veprë, ka thonë por xhiju thiri sallallahu te bareke ve te ala. Gjithashtu pejgamberi aleyhi salatu selam tregon enes ibn Malik në ditë për ditëve ka ardhur një gruaje, ka pas sokon tamam kret. Oll ka pas tmeta mendore. Edhe vjen i thotë ja rasulullah, e kam ni pum me makrye. Ë a thar pejgamberi aleyhi salallahu selam i ka thonë, "Ska problem o filane" Ka thonë zjedhët tëllën së kakë po të do, ka thonë mu privat Atëra jo e ka morë, doonë ka shku me për mësëm pak ma ndej Doonë publik Edhe për mësëm ka full me ta Dheri se ka thonë, kam nevojë që ta, kam nevojë që ta Edhe për mësëm ja ka kry të të nevojët Tët e nësim një menik, me gjithë se nuk ka qenë normale Në mene Ka qenë fi akli hashej, ka në thonë arabët Së ka në të mamë Apo tash, e kuptoni E, thot imë në haqësë kalani dhe imam nevoj ju Ka nejtë në sokak Deri sa i ka fola jo Ka po savur, që unë për nga merë a.s.a. Dhe i dinu dhe zër Të është, këtu kur jemi O shë ranë me folë me gjithë që kanë të meta Apo Imam Shafja i ju, Muhammed imë në Idris Rahim e Allah Thot, gjithë njëri Shako të meta Ka nervoz të shtume Në qatë dosë që e ka qatë meta Mo e ma në njërë Mohamed Ibn Idris, i më më shafi ju thonë Gjdo njeri, shka këtë meta Në qatë dozë, shka i mungon një sen Qatë shka nërvozë Por shemë, sot Dëmonë, psikologia, medicina Thonë, kujdes me mëmecin Se dushme pas kujdes me mëmecin Se mëmeci ka nërvoz Shumë të madhe Se për mundësia me fol Kitë nërvozë i këthejnë Apo? Njeri shka sënhec shpet, sënhec normal Ashtë nërvozë Kujdesi Apo Ane ima më shafiu ka thonë Rullu pi njerëzë shakant meta Pro, shtoje kujdesi Se, saj, sa e ki po, me meci Shpejt gjunguri aj Se gjunguri Se ka shumë më lef Tifole, e ki po ti kur jetë nervos E merat fjallorin edhe E shpras pa, shop, Në kini po njerëz i shoft Nën komunikacion Nervoze ti e nina dhja, pi, Pas dritarës të ushaje A i me meci se ka që ta Nuk një të thonë për musha do Po, kjo është gjendja normal e njerëzë Shana ta A, Tham, tham, shana, shana E që dush me tha? Subhan Allah Elhamdulillah, Allah o është me sabërli Që të vjallë, dush me tha Mirë po, faktisht e ti përmenjë Që përmenj, ka dush me përmenjë Po shimë të ekipa ku kry mërzi Del me një shok, del me një dos, del me një mik Banë mua betë, të ili ro është Ti duke sikur më të hek Duk është më të hek A isë në folë, e kom lëth Andaj, është trajtu, si vler, e falmja për mësëm me këtë gruje pëse le që e me të monë ajo mëndë që se i kalzon tash duktati së në mërvesh me që se për mësëm dhote e lesim një melik ja kryti nevojen sallallahu aleyhi wasallim. kjo ka qenë brej traditës që e ka pas për mësëm me njerëzit të setë kam pas të mejta e kjo rasti të se të da përmemi tani me Abdullah ibn i umi me këtumin është maja e mëshires të allahut me njerin me të mejta نصوراً أبساً سوراً أبساً الله أجل وعلا اكاً سبت نصورة كمplete اكاً شرطو محمد صلى الله عليه وسلم سنديد في ديد طاق اكاً شير سمرولت ندرب الله أجل وعلا طدنا القرآن سورة أبسا أبسا وتوالا أن جاءه الأعما وما يدريك لعاله يزكا të dhallouta baraka we taala umrol dhe ja kthei shpinën kush umrol Muhamedi alayhi salatu selam dhe ja kthei shpinën kujt ja kthei do ta shojm tha Allahu gele wala kur i verbri e ku editi o Muhamedit noshta kur i verbri pastrohet çka ndodhesa tregon Aisha radhiyallahu anha nidit pe pejgamberi alayhi salatu selam i jtu fol me pagan ama pikrietarve u kon me nam edhe pe fol Me pranu islamin Edhe në qatë kohë i vjen që ki muezin që ka obo ma vonë I pengamberi të lehi sallat e sallam Edhe a i s'ka pa Ja Rasulullah të dveti diqka Ja Rasulullah të dveti diqka A i verru i së që Edhe për nësam Tash a e kini pa ju e dini Kur rëj njeri me këtë të mdojt Ta detiran a i pak medal Tipi të bjati Apo? So, a i dhe me ka A i dhe me ka në të ashtu neti Edhe për nësam që ta shumë gushtu pak mana të ombe pritë folit i pak me cket njeri pak edhe ka këshyrë mroll edhe ka këti shpinën nëmonë qikore ka rip pak se jam të fol me ketë jam të ja prezentu se për mësam ka pas qef të pranuri islamin të mëdhojt edhe ato të vogli së kanë kushkojnë a bo edhe a i prap ja rësullë Allah të dvetit diqka ja rësullë Allah të dvetit diqka atëherë Allah u gjelloha ka zbita jet abesewat e walla umroll dhja këthe shpinën a E njëa e hul a'ma Ardh i verbri Abdullah ibn Umi Mektumi A dhe Thot Aisha Picit i ajetit A i disa shume ka dha është Ibn Umi Mektumi Se i ka qërtu Allah Thot im një haxerës kalani Po ki i verbri se ka pove mrolat Por shemo ti vjen një i verbër Edhe të ranën diqka Edhe ti ashtë lën mrolat Ku e diha i qëtë i ti u mrolat tina A dhe Thot im një haxerës kalani Ama Allahu ja ka pove Ata Sheikhul Islam Deme ka von Suria ABC është prej fakteve fak të pejgamberisë Muhamedit aleyhissalatu wasallam. E para se e ka pa po mrolat, ja ka përmendë mrolesh ashi ka pa po i verbri. E dyta e ka çortuë. E Allahu e çorton sa e, e, e ka pejgamber. Ati zguzon me çortuë sallallahu alaihi wasallam. Atara pejgamberi aleyhissalatu wasallam e ka trajtuar këtë njeri me me me trajtim të veçantë. Pse? Se, se ky Umunua e Pejams e ka tro pra, merriforme ka larguar derisa të folë me me ata. Kjo ka qenë për jashtëse në kamërim dhe thordë thëtitë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për thëtitë më tregon Zejdin ibn Uthabet radhiyallahu an. Zejdin ibn Uthabeti drejvolëzë. Tash ka shumë nga se po na duhet special se nuk e dim sa ku janë njerëzit me informacione, por çdo njerëz kushokic çka'o okay, ke, por se shumë pak informacion. Zejdin ibn Uthabet është shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ai i cili kur ka zbritar jetë të treja i ka mori ka shkruajti. I ka shkruajti A ndajat kur ka vdek pejgamberi alayhisallatu wasallam, Abu Bakr as-Siddiq o dorëzot Al-Khattabi, e ka dërgë Zejdin për me shkruajt mushafin. Pse? Kan don se të jashtosh të ke shkruajt kënone pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tregon Zejdin në Thebit, radiyallahu anhu. Zbriti fjalë Allahu tebaraka ve teala, la yastawi alqa'idun min almu'minina walmujahiduna fi sabilillah. Qoftë Allahu tebaraka ve teala nuk janë të barabartë. Ata të cilët s'dalë me luftu me pejgamberin alayhisallatu selam edhe ata që kanë dalë me luftu me pejgamberin alayhisallatu selam që janë barabarë. Një detatar rrezikon veten me pejgambësin, tjetri nuk ka rrezikon veten. Allah thon la yastawi, s'kan nisoj vallë. Ani sahabë besimtar, nuk janë nisoj. Edhe në ndërkohë, të shkruaj Zeidi ajetin, pemë sa po ja citon, diktotor. Shkruaj çështu, pithat Allahu xhole, la yastati, la yastawi, alqaiduna, nuk janë barabart. Besimtarët që kanë dalin luft, dhe ata që kanë dalin luft Dhe nëndërko ka arë Ibn Umi me këtume Edhe E ka një ajetin Edhe kësë ka dalë luft Ibn Umi me këtume Me pengam së Ska mujt Edhe i ka tha nja Rasul Allah Law estati'u l'gjihada Le gja hëttu I ka tha nja Rasul Allah Unë e me mujt me dalë luft Unë dalë Së mujt Unë jam mi vërbë Apo Atëra Nëndërko të shkujta jetin Aja ka plëcu fjallien Allahu Gjelle Gjellalu -Gjell hu Në surin njësa, lezojt e shpia, surin njësa, surin a katër, ajeti 95. Në ndërkot të e shkujt, ka zbitë Allahu të bare kevë tjena, një fjali në mes fjaliës, një fjali në mes fjaliës. Gajiru ullit darari, për i ashtoj ata që ka janë të dëmtuar, këta, kësë mundët. E Allahu e ka përrazu ma atë që ka denë. Ata re pengamberi a.s. prej mirësijës që e ka përndë këti njeri, e ka bo imam në gjami, kër ka do në nga tani sinni Malik una vet dy hera kam pa e kalon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam domthon zavant imam a muj me qalam ndu çati ku a fol pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tu kon gjall pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pensam ka don lufti ka thon rriti falet tu namazin kjo privilegji ma kane kalani te verbor ni te verbor apo a dove jashem play trajtimi se i kam i kam i ka pa allah te barekeu te ala sulu al-fath tadhallahu te barekeu te ala duke i privuar domthon njerëz kan ta meta nga angazhimet edhe nga detyrat e Allahu xhelala tot Allahu te bareke ve taala leisa ala al a'ma harajun wala ala al a'raj harajun wala ala al mariid harajun waman yuti' illaha wa rasulahu yadkhuluhu jannatin tajri min tahtiha al anharu waman yatawalla yu'adhibuhu adhaban alima sadaqa Allahu al azim taqab Allahu te bareke ve taala por te verborin ska ngushtim un i thot sum intereson ai ve jo jo ka ta I shka në ngushtim, ngushtim për të verbrin Dhe shka në ngushtim për të qalin A e qëllin me gjithë hec Shka nevojat me ngarku shka sa smurit me ba Dhe për të sëmurin Shka nevoj më ngarkuaj nga më sam, Edhe të smutin Edhe atë që ka të më kujtes për smutin e ka privu për i luftis Othmanim një afani ka thonë rikëshirë ma qikën Sa një ka me të smur Më sajtë e mbedë Se? E smut Shko sa është e madhe Kurike, një mungesë. Pastaj thotë Allahu te bareke ve teala, kush i bindet Allahut dhe pejgamberit aleyhis sallatu selam, Allahu e fut në xhennetën e Zot, rrjedhin lumej, e kush ia kthen shpinën, Allahu xjeluala, atar Allahu e godet me azab, me azab të mabot. Kjo ka gjithmonë një traditë të pejgamberit aleyhis sallatu selam në në e, privimin e njerëz me xhymtime edhe me të të meta ndaj detyrave të Zot, i ka bërë shumë isa e sahabëve pejgamberit aleyhis sallatu selam. Do gjënë të një këtë rast. Rasti i Amr ibnul Gjemuhit me djemë të vetë. Kjo ukon a'raj. A'raj që do më thamë, i ka pasë komë, njënën komë ma të shkurt. Ka qalluë. Me këpëtoni qalluë, eci me ka dale. Mënë ka të mejtë, me të ecor. Apo? Para së me ka dhujë që këtë rast, të u ka dhujë rastin që ka pranu islamin Amr ibnul Gjemuh. Kjo Amr ibn Gjemuh e ka pranuë e Djenteve ata e kanë marrë Islamin përpara ktyna. E kanë marrë Islamin përpara veti dhe i ka qos shumë trim atje. Kau transmetim se kjo u bë tash nga ket Luan ai apo, apo unë vllai, unë Luani domate. Ai baba sta ka Luan baba Luan. Po sado ka dëgjuajt Hamzën, apo Luani Zoti xhallaxhallu edhe Khalid ibn Walidin Saifullah. A u dën. Mirpo nuk, nuk bën njëri me lut me këtë terr vallëzë. Po pojetsi, kur i thua djikut Luan, dëshmkon Luan. Apo. So, ajo temë së gjithë, i ka posë, dhjemë glohën e i ka posë Edhe e kam pranu feje Baba vetë kam e i të pagane, e ka posë një putë të shpia Edhe sa erë që ka orë të shpia, e ka adhuru Edhe dhjemë të vetë, që jo vëzër, pagane e kam posë babën Qish me lërgu babën, i kanë të folë, ka thonë lërgoj Shla so, i trimi, pi, trimi, den. Me, trim dhjem, po, baha, i pi trim i të denë E trim dhjemë, po babë të trim, lërgoj ju Edhe ka lërgu edhe ka ndonë, du të mi bëhë këti manovër, mu bindë vetë këse problemat të ishtë është së ne bindë ta me asgan lokëse, edhe këja asgan adhe ka, ka janë morë vërë gjemë të vetë, ka dhona e diqa kërën e më jamur gjdo natë apo kur delën punë në baba kërën e më jamur pultin edhe kërën e gjithë në loqë amë në loqë për, për para se në konë sotë si banjë të sodit edhe frikë ka pasë dhe në për fshatra o konë banjoja në Vojtoria, pak më lark, Edhe o mbledh, mbeturina aty, jashqitja Pasaj, ajo, o mbledh edhe o gjujt dikun lart Abo, kështu ka pasë edhe në Medine E ato ka ndonë, kina mi a gjujt që aty, kua jashqitja Putin Edhe ja mori një nat E dy nat, e tre nat E kinë qdo nat, kur vjen Kua puti Për i thokë shurën, që a gjurën, ka gjujt dikush Edhe kur ka shkuaj E ka mor pëllumit, për jashqitjes E ka fshinje E ka pasru, e ka, saj zote ka pasat Edhe ka lotë shtëpia, i ka mos e shtë. Çka? Nina 2 nat, 3 nat, edhe edhe dit në ditën e Nevuzot, Amr ibn Juljmuhi, po ka dek shehid në luftën e Uhudit, sahabi i pejgamberisë sa sa, po kë, këllao se para se gabranu, para se në pranu feja. Ni dit lodh. Para Zotit të rujtë. Subhanallahu. Na neva Allahu na run neva. Na nuk e run Allahu ngjël xhelali. Aman kur jem pagan dëshmërujt, dëshmërujt Zotit. Edhe nitë bedevë lodh edhe në atën ja mërmejnë se prap kanë një a gjujt edhe ja, ja lidh një shpat që e thot t'i puti e maj e këtë shpatën, vendikush mërojën ato gjem të vet, tav të lomi atje edhe kur e shojnë më gjithë shpat edhe i thot qyshtot, pala shpatën edhe së mërojtë a, shkan e zotë t'i vë atare janë i thot, ku shëtën më bomar këtë punë e kuptën se gjem të vetë kër këtë i thot, qka puna, të dohë b Vasullodhem po bëshave zot këy. A do refaq çomnit e Rasulillah te Rasule i Allahu xhille wala, çomnit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çomni saqan, doon kaçaluar e kanë çutë pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gëzimin më të madh edhe e ka pranuar feja. E ky s'nka dal luftën e Bedrit A su gatoll shpastar se përmisam se gabos, lufta agresore janë lufta betri, lufta hudit, lufta e, e ahzabi lufta hunainit, jo lufta agresore që gaboson. Apo mësojmë gabos me 10ra ekspedita, ka çu çu ka gabos ekspedita. O kon vlerë për mësojmë tan, shkon kryesh këtpun. Edhe kësu ka shkuar. Në ditë për ditëve, djemtë vet kanë dalë luftë, në ditë për ditëve, ve jam ban mobilizimin për me dalë luhut. Edhe thot, vetë, dhe dhe Aton, jo, bapë, ti u thot djemtë vet ka marrë dhe ona. Atë jo bopti ka arsitu Allahu. Rëtë shpi, atë nga nimo, dhalë E limonë a për e mësëm, katër djefë, nga dhe limonë a Edhe, ja binte pengamber A.S. edhe i thonë nja nësullë Allah O pik me dalë Me tin luft Dërsa Allah u ka zbita jetës e je I shkarkuar prej kësaj barë Atëherë pengamber A.S. i ka thanë saj për ketë tyje O amar Ka thanë Allah u të ka than leje Fela gjihade a lejkë Ski nevoj me dalë luft me muë Ski nevoj e, me dalë luft me muë I ka drejtu babës Pase ju ka drejtu djembe Ka thonë A jo Që kiën si stan Mëse pëngoni Që kiën si stan Mëse pëngoni Se nuk i dijet Se bje shëhit Lufë me pengamberin Salallahu Alehi Vesellem A tëre pengamberit Alehi Salallahu san, I ka thonë amri Ja Resullallah A peshe ketë ka o mëntej Me që Lakon kjo Ka thonë nëse vëdes E Allah Fërblen me gjënet A jes edhe atje qështu A mindronë Allah Ka thonë Jo O amr. Ibn Gjemuh Ka thënë Allahu t'jepë komë brej atje Atërë më i betë se ka vullos që ka me dalë Edhe ka dalë O në luftën o hudit edhe ka ndrujet Kër e ka pat vramë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam I ka thënë Si kur jam të të pa me dikant shno shanë gjennet Radiallahu anhu Kjo ka qenë brej Traditës për nga mberi sallallahu aleyhi sallam Trajtimin e atërës e të kam pas të meta Gjithashtu për nga mberi sallallahu aleyhi sallam e uh, i ka trajtuar i ka trajtuar ë uh, të verbrit me apo ata që kanë pasë të meta me dhënie të postave që ti afrol dhe mos u athen ndjenja çka dobllajni ummi me këtu me çka e ka çortuallahu xheni xhelalu për me rolin e pejgamberisë së ndajtina vejam për me e mbulue do të thash këtë rast e ka baurë Muesin edhe e dhe ka baurë Muesin në Ramazan Mëzini ma i mall se këo kon Bilal, radiyallahu anhu. U kon Bilal. E në në Ramazan çka i ka thënë? Bilal i ka thënë, "Qyre, ti thirr ezanin për muqiu për zyfër." Ati ka thënë Ibni Mektumit, "Thirre ezanin kur të hiema koha për sabah." Apo a dëgaton pejgamberi alayhisallatu wasalam ka Abdullah ibn Omerit, ka, Omeri. ka thënë, Bila, "Bilali e thirr ezanin, hani dhe pini." S'ka thënë har, ta kam garku për më kallzuçi çupi xhumit apo domon është afër si fire këtë herë, ndërsa ka thënë kur tanini Ibni Ummi Mektumin, ata këjo është e zani për me dal namaz. Ka dhënë dietar, pse e kalon pas muezin çe ta afroje, edhe ja largoi at çortimin që ja pat bë Allahu te barekehu teala për mrolat të sinat, ja ka ja ka dhana në atras. Gjithashtu, a din se ka ngjer Imam Ahmed ibn Abdullah ibn Abasi Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga mesi i të mallkuarve, i ka mallkuar disa njerëz që luajnë me njerëzit me tëmeta. Vëllezër, la, elhamdullillah, se sa dhe se ka shëndet të plot, Allahu subhanahu wa taala i ruan këtu shëndetin, edhe i imanin, nuk bën me lut me njerëz me tëmeta. Andaj thotë Aisha radhiyallahu anha, një ditë për ditë ja imitova pejgamberin sallallahu alajhi wasallam një një gruaje. Thutë që ka ngryha tjetër Safia. Unë ja ka të që është kortta. Siga. Dhe penso ka thonë S kam s kam qenë më imituë. Në një vit ditë ve e ka shpreh. Ka thonë çeve kjo e shkurtë e Rasulllah. I ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam, o Yaj, më ta mor skejt fjan, e më juj ndetin, më sigjethu. E prish detin, pili me von. Apo tan ramash po një se kanë tmeta me, me me i rënë. Edhe sikdoms muslimani, që e di sa Allahu e ka bëj ashtu, edhe Allahu ka bëu ti me çfarë të drejtë. E shoh me një sjell luun me hunda në dikujna, luun me veshë dikujna. Subhanallahu elazim. Kjo morë epizodi xhel Gjell xhelal. Apo, u shmorën tir, e tirojnë fëmitë vet, ndaj din fëmitë vet, eranon. Çe ai i thot me vesh malli, hajde këtu. Apo e ka hundën e madhe. Ku ta çoj ai hundën valla? Mir, kush e ka kriju hundën? Andaj saj, penga sami ka malku këta njerëz që luajn me me kan. Ki kujdes, ki kujdes. Mund është Allahu më shku i malku. Do jone këta ti. Tregon apo Allahu ibn Abbas, sot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Duke thonë I mallkuar është ai që e shon babën. I mallkuar është ai i cili e shon nanën e vet. I mallkuar është ai i cili pran kurbanë jo për Allahun, për Putin. I mallkuar është ai i cili ndron kufit e tokës. Shkonjani ama i fortët del pikë këtu, sa zambeniot. Edhe ndrojn kufit e tokës. Thonë njerëzit i ndrojn kufit shumë dhe i, i ka mallkuar sa mket tani se ndrojn kufit. Ka thënë Allahu salla selam mal'unu man kama a'ma an tariq. I mallkuar është ai i cili E devion, e lajthit të verbrin nga rruga. A shkasë shofë në vëzër. Eta shë edhe në kone YouTube-ës, kone videove. I shë djemë tri, lujnë me të verbrin. Abo a i thët, a ka mënë cime më kalu rrugën? Kemi pa në YouTube. Në YouTube. E morin të verbrin, a i thët, a ka mënë cime më kalu rrugën, se së përshëfë, e lajnë midi së udhës. E pas a njëzit fishklojnë, largojnë. Të menu që aja ishë në Zesh, e tash, tash me këshirë, cëllë jam ma, ma i smutë të cëllë, qëtu. Cëllë jam ma i smutë të cëllë. Me, me dverber, e la njeri midrës rrugës dëverbër, pëse që të luje me ta, apo që njëzit keshin, subhanë Allah i ladhinë. Qështë këshirë Allah u gjelë gjelën, të e baket akt, ka të në lejë së razar, me le unë, i malkum o qëki njeri. Që ka lunë me, me dëverbëri. Apo, apo ka dhën tjetuar këtë adit hi, për që i më ja dhe i thotë A i shkashasën ja ban që i shtot Nga të magotën ti me thonë A po A e mëndodhë më më të lasjë A ma të verë bretë mëndodhë me lujt Edhe i shumën për njerë se të kanë probleme dëgjimin lujt Maj plak, maj mëshun, gjyshi, gjysha A jo së nin E thëtë që kam tha o vëbirë Edhe të ashtë ki Kër ja përsërit fjanë ja përsërit me në nëshmim A Qishtu po Qishtu për thotë Demek O i shurë dhe mek, Çekjo, më ai çështoj ditë. O ai çurra Disney që po do të më të bërtit. Ki kujdes, të mallkon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Pasa ka than pejgamberi alaihi sallallahu hadith, i mallkuar është ai i cili bën zinë me kafshën. Ka plos. Ka plos njerëzit, Allahu la rujt shëndetin e moralit. Njerëzit që bajnë amroritet me kafshën, me delët, me lopën, me gomarin. Sepse njeriu do të bjem më posë kafshë, zoti na rujt. Pasa ka than pejgamberi alaihi sallallahu i malkuorisht ai cilë e bën veprën e popullit të lutit. Që sot po dojmë la bën edhe kulturë dhe civilizim. Apo njerëz të smut, njerëz të i ka pa ek, ose e gjinja, ose kanë çrregullim, sa duhet më trajtuu, apo janë me dëshirë që vanden me ep shkata, cila do të thoft, ata nuk janë postë malkuuar. Apo do të vështoj shumë kujdes atë. Do të pas shumë kujdes gazet, kjo kështë u bë shumë e rrezikshme. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi i ka trajtuar vëzër të doptit si faktori ndër faktorët e ndihmës ndaj umetit Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam ka dhëm për nga mberi aleyhi salatu vësallam hëll të nësarune vë të rzakune illa bidu afaikum ju a nuk dihmoheni pra dhe nuk e asbët juve ndihmën dhe nuk juja furnizim pos me doptit pë juve ka dhënë djetarët njështë ka sënë hejësin Shkas shohin Shkas nin Shakan të meta Allah i mëshirën ato Të i mëshirën ato I mëshirën dhe familjartë të të tërë Andoj ka thonë pengamberi Sallallahu aleyhi sallam Në adit Adit në që e kanë gjelë uh, Imam në saiju Ka thonë aleyhi sallatë të selam uh, Allahu endihmon Ketë umet Bëdaifi ha Me të zaiftin e këti umetit Një plak muslimal Që smunët Mi që dur të Allahu Mënë më konë ma e dobishme Së sajnë i ri saj Allah e mëshiron doptin Ma shumësa e mëshiron të fortin Se i fortin kata katë Thotë për nga mbërë a.s. Bi da'wëtihim Wa salatihim Wa ikhlasihim Me lutet e tëre Me namazin e tëre Dhe me sinceritetin e tëre Sepse i dopti ka ma shumë sinceritet Jo krej Jo krej Tash nga nuk jemi këtu me e kalzue Se ka njërës e zëtë e kanë të meta Por njërë arogan Ka të meta Po është arogan O i lasdrum O i lastos Jo Men nëse dit me të në vetë. Apo? Kjo është në atryshme. Andaj ka thamë pëngamberi, sa vësele ma ditë në që e kanë zirë, imam Ebu Dawudi, u bëguni boafë e kumë. Firmini, firni, të doptit të juve, sepse ne ndihmojemi me ta. Në përson ka pasë qefë, mi pasë dopt me veti, që lutjat pranohet me ta. Edhe ndihma të zbrejse, të zbrejse me ta. Kjo ka qenë prej, asaj që ka bëhë pëngamberi Venga meher sallallahu alaihi ve sellem kurrës nis për luftën e Uhudit. ë ka kalu pran i baçës, u ka në i baçet çafirit. Edhe kë çafere ka quposem në Mirba ibn Qayd, Mirba ibn Qayd. Edhe tu kalu pran baçës Tatina, ë qy verbrë sigur ka nise janë tu kalu dikush. Edhe i ka thon o Muhammed, nuk ta baj halal. Nëse je pejgamber, më ka përci baçën, më ska lokal apo çajin. Ha? M'ska lokal apo çajin. Edhe e ka marrë dozalpi pitokës, edhe i ka thonë, "Wallahi, më kaq që e di, që sigurt trokin fitir të kisha djujt." M'ska përcëmbajë. Bacha. Këni po të sa njerëz? Ço ke himbë këtu? Jo, janë jan dashuruam. E ka e ka baçën si si si Allahu xhël xhëlal. Apo, a i kjetëri e banë fëmijën për shpitali, pëse ma ka kërith kërën? Ollo, ka dalë, ollo, se ta ka kërith i manin? Ma ka mundës i mani ato, ka na për toket i se qënë peshë, tikë sabaj, tikë dreka, tikë jatsia, tikë tik namazët, kur që kërkujna? Apo, ta ka, ma ka kërrvish mu kërën? Ma halëm se ka kërrvish? Apo, e këni një atrasin kur e ka kërrvish kërën, fëmija, e ka ba fëmijën për shpitali? E gjasa kur e ka shkrir, aty çka ka shkrujt fëmia, çka ka shkrujt, ka thënë o oh, babë të duaj. Nuk e di e ka gjetë me shkrujt. Dhe kush dënësh prai tash, fëmia s'di. Apo, na nuk po thënë atash fëmit mësta kuptojnë çë me po, kuptoje. Çi go ki ka thënë me ditë se Starok i veçmtir djuj. Edhe sahabët kanë morrë. Ja ankontu dal luhut. Apo veç e kanë sehr sportat, don hu ti të thonë kështu. Atëso ka thonë Dau. Leje, leje I verëbër në zemër, i verëbër në si Leje Apo, ki qërë në zemër Më shishin, kire, kire kujt Kujt i thotë që ka i thotë Muhammedis asëllë Mosu për ka përësia ka bërësia Apo, a dojështë me këpërësia Jo më në alati, ves me këpërësia Se jenë konë të mobilizu për luft Se se më ka thonë, lene I verëbër në si, i verëbër në zemër A dyve se se A ti përështë ka Shekazi, që, pokoni mshershë, sallallahu alaihi wasallam, e, e ka lan, e ka lan t'lir. Kjo ka qenë përmbledhje të pretendimeve të pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam) me me të verbrerit dhe kurorën e saj dhe epilogun e saj na përse pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) ka dhënë hadith kush është një të provuar, një të goditur në trupin e vet, në të thojë kështu. Ta shohë ta plot, çka dosh më thon? Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut, i cili m'ka ruajt nga sh... kjo çka e ka sprovu kta. Elhamdulillah iledhi afani mimma ptelak B Mirë po kanë thonë djetarët në komend E thot tinza Nëse e shajt di kanë me të meta Nuk thuj elhamdulillah që unë së të të njaj Se e ranën Apo Nëse është të bo gjuna E thotinza Por që me njënja të pira ki Apo të bo gjuna publik Apo të lujtë kazinë Apo të lujtë sport Apo njështë dëshë atje, i shkon këtë pasuria në këtë, abë? Taravija, po zga të të gjë, që je thuj këti imamit, abë? A tje loja, 90 minuta, i shalë dhe 15, se, si ka mundë si, subhanë Allah, abë? Por një top, që silët, por një top që silët, 90 minuta ja kushton, me zemër, me si, me vesh, e kur dhvim të gjamia, abë? Ku kam zubi ki imami? E kështë të më rat E kur po ai diku xhina, çka dosh me thon me zall fuje. Falënderim u di takojnë vetëm Allahut që s'um ka provu me askaka, ju ka provu juve. Apo, vet jasht nuk jem të vol për futboll. Për futboll, futbolli a hallat baz. Apo, megjithëse kanë ardhe te kalon. Kanë dosh me thon alhamdulillah që unë zbajsi i çart si këta. A vogë është më vler, në vlerë, ama nëse s'a di kan casino. Që s'a di kan casino. Thuaj alhamdulillah ne tani aj. Se ne ta di sa do bëjuna. A kur tash je di kan me të meta, Thuj, alhamdulillah, azot, që e kam sinin, e kam kamen, e kam dorën, a ma thuj e tinza. Se? Se e donë Allahu Gjelluala. Ata e ka bo për i bretë. Kjo ka qenë trajtimi për nga mberit së në selimë njësë, se kam pas të meta, ka dhe shumë në njari, përse kona nuk në këpër në tërënë, e lusve Allah unë të bare kjo vetarë që Allahu Gjelluala, kuja kemi qëluar, Allah unë të në shpëblen, kuja kemi qëluar, Allah unë të në falë, e ليرون تميراتونا ليرون شيساتونا اللهم صل على هوي تشويي مسييه تشويي مزمر اللهم بارك ودرك الله, إل الله, الله جل جلاله اجرينتون الله تبار قبول نماز التون ترابيت التونا لوتيت التونا الله تبار قبول اللهم صل على تمرنا ناتنا قدريت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين